Уважають Західну Україну своєю. Ще тільки на світ благословилися, як повстанці зробили засідку біля туричів. Карателі вискакували з вантажівок і зразу ж потрапляли під вогонь. Поліцаї перейшли на бік повстанців. До обіду стрілянина стихла. Чота виставили свій дозор на підступах до села. Люди, промерзлі до кісток з дітьми, клунками, коровами іншою домашньою живністю потягнулися з лісу додому. Біля школи, де розміщувався німецький штаб, висів труп Мелешка з табличкою на грудях, партизан. Його зняли, занесли до хати, обмили. Та назялись шукати чисту сорочку. У гуфері на самому споді під домашніми лахами лежав слосик нерозкритих конвертів, зв'язаних сірою ляною ниткою. Її листи до Юрка? Як вони тут опинились? Чому не потрапили до Юркової хати? Чому? Цього Мешко вже не міг сказати. І він забрав цю таємницю з собою. Його поховали поруч з могилою матері. Степцю приніс дані десяток яєць у глиняній мисті і кусник сала. На, посмаш. Малий не застудився, не вельми змерз? спитав турботливо. Ні, лісове повітря йому пішло на користь, кульно подивилась йому в вічі. А ми тут все й сім нею у погрібі пересиділи. Це я. «Я сказав Мелешкові, щоб він тобі сказав, ну, і людей оповісти деяких», – нарешті видав Степцю. «А вони вже і не другому передавали. Мона сказати, всеньке село спасав». «Спасав. Цілу ніч за чаркою з німцями». «Ну, це, як би то сказати, алібі. Боявся, щоб не здогадалися, що я попередив», – значить. Степцю дуже здивований, що вона знає про нічне засілля. Так боявся, що Мелешка застрелив, щоб він часом не проговорився, не видав тебе. А своїм гостям ти сказав, мабуть, що то партизан під вікнами крався. Кажу ж, я зенге село спас, могла б і підтвердити, як треба буде. А бідолашного Мелешка убив, що один пришелепкувати порівняно з цілим селом. Дана підняла над головою миску з яйцями, кинула її під ноги Степанові. Поміж глиняним череп'ям розповзлись жовті кружельця. Ми не голодні. Розділ третій. Чиясь тінь майнула у безлистому садку і злилася з яблуною. Дана худко домхнула на лампу, погасила вогонь, затаїлася, прикипіла поглядом до вікна. Тінь поволенький відділилась від стопора, безшумно поплывла до хати. Ось уже й образ чоловіка вимальовувався біля неї. Пальто, картуз, чоботи. Спочатку подумала, що це степцю. Після того, як повстанці надали німцям спалити село, люди ще довгенько не розпаковували клунків з домашніми речами і одягнутими лягали спати. Потерпали, що нагідуть карателі, щоб довершити розправу, і готові були знову зірватися з рідних обійць і втікати до лісу. Але те, може, очевидь, було не до Війна котилася на схід, пора було збирати манатки і драпати до свого рейху і Степцю після того наче крізь землю провалився. Одні казали, що він утік до німців і спирається з ним за кордон, бо совіти розстрілюють усіх, хто співпрацював з окупантами. Тож, хоч він і не залив односельцям сала за шкіру, навіть допомагав іноді. Але хто там буде розбиратися? Старостою за німці був, значить розмова коротка. Інші твердили, що Степцю ховається, і то дуже дивним способом. І відпустив бороду. Переодягнувся під прошака, почепив торбу через плаще, так і ходить селами довкола туричів з простягнутою рукою. Чи то заради маскування, чи справді, щоб з голоду не вмерти. Нібито хтось упізнав його у підлісцях. Тож Дана подумала, може оце він і вирішив зазирнути до неї, чи їй допомогти, допомоги якоїсь попросити. Але це не степцю. Ні-ні. Це різкий поруг головою. До правого плеча й трохи назад. Це потирання правої брови лівою рукою. Це ж... Господи, невже! Зірвалася з місця, кинулась до дверей, вибігла одій. Юрасю! Губи наткнулись на колючу щетину, відшукали вуста, тверді, шорсткі, обвітрені, руки обхопили шию. Заомерла, заніміла, затріпотіла. Юрасю! Ну чого ти розтягнена, вибігла? Застудишся? Скинув пальто, загорнув її, відірвав від землі, перетиснув до грудей, глибоко вдихнув запас волосся. Він завжди так робив, казав, що дуже любить запах любистку. Чим би не помила голову, а йому любистком пахла. Підемо до хати, прошепотіла. Ні, там не треба, щоб мене бачили. Тим більш малий, що злякається набритого дядька зі зброєю. Та й краще йому не знати про мене. Так для нього ж безпечніше. Раптом запитають, а діти ж не вміють обманювати. Звідки ти знаєш, хто у мене там? Розвідка доповіла. У темряві блиснули зуби, сянули очі. Та я тебе ще в лісі побачив, коли мої хлопці йшли село рятувати. Але ми дуже поспішали. Бач, якраз стигли. То змія Бор, це ти? Ти ж сама колись називала мене Юрієм Змієборцем, забула? Ні, я нічого не забула, нічого, Юрасю.